أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 U ime Allaha sve milosnog samilosnog. Da li je onaj koji je u noćnim časovima u molkvi vrijeme provodio, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga? Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pamjeti imaju, pouku primaju. Reci, o robovi moji koji vjerujete... Bojte se gospodara svoga. Oni koji na ovom svijetu dobra dijela budu učinili čeka nagrada, a Allahuva zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi, bit bez računa nagrađeni. Istino je reka uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصاحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvješenom Allahu djelašanuhu na neizmjerni blagodatnih u kojima svakodnevno uživamo. Neka je salavati selam na Muhameda sallallahu aleyhi ve sellem, na njegu časnu porodcu, na plemente ashaabe i na sve vjernike koji svojome srcu nose žar Islama, imana, pod Adem aleyhi sallama, pa do sudnjega dana. Draga braći i cijenjene sestre, nastavljamo se družiti sa hadisom našeg miljenika poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, I večeras govorimo o jednoj vrlo važnoj temi. Posebno je bitna zato što upozorava na jednu pojavu koja se pojav, dešava u mjesec Ramazanu koji je kobog da nam dolazi za petnestak dana. Prije što pročitamo hadis koji na večeras, večeras dolazi nared želim samo nekoliko stvari da kažem vezano za glavni uzrok i glavni motiv zbog kojeg se mi ovdje okupljamo. I da kroz jedan hadis koji želim sama da podijelim, zapravo se pricjetimo blagodati kojom nas je gospodar počastio, što nas je učinio da budemo sedbenici od našeg poslanika, alaih salatu wasalam. Taj hadis je vama možda poznat, ali vrlo, vrlo lijep hadis koji svakodnevno trebao svaki vjernik, musliman, muslimanka, sebi da ponavlja. On dolazi kao neki indikator, kao neki test, kao neko mjerilo kojim čovjek sebe vaga i meri Kakav je njegov odnos prema najvažnijim stvarima koje čovjeku treba da budu na svijetu. A to su njegov gospodar koji ga je stvorio i njegov miljenik preko kojeg je Allah dželšanuh uputio. Jedne prilike čovjek je čovjek došao poslaniku s.a.v. i pita ga, kaže Allah poslanit će, kaže Mete sa ah, Kada će, kaže, da bude sudnji dan? Kada će, kaže, nastupiti sudnji dan? A poslanik s.a.v. njemu blago odgovara i kaže mu A šta si ti pripremio za sudnji dan? Kaže ovaj čovjek njemu. Kaže, nisam pripremio mnogo dobrih dijela. Nisam, kaže, ništa posebno pripremio, kaže. Ali u istinu, u istinu volim Allaha i volim njegovog poslanika. Salahuallahu alayhi wa sallam. Poslanika alayhi wa sallam njim kaže, ti ćeš na sudnjem danu biti sa niko ga voliš. Nije mu dao odgovor kada će biti togo što, što ga zanima. Jer će kad ta doći biti ali mnogo bitnije kakvo će tvoje stanje da bude i kakav taj trenutak dođe i zbog toga mu tako odgovara ja znam par momaka i osoba koje su mi rekle ovako u svom životu kažu pa vidiš ti da on istrca potekne i kaže, kaže ja slavnu kaže volim Allah kaže, i čuo sam par momaka koji su rekli kaže al volim kaže poslanike sallallahu alajhi wasallam priče priče kaže ali stvarno ga kaže volim ono istrca potekni I onda kad vako gledam ovaj hadis, malo razmišljam s kojim hoću da počnem i kažem Ovaj beduin ništa posebno nije u radiju, kažem nemam nekih posebnih dijela, ali eto volim Allah i poslanika Insan bih rekao to je ono vrlo lako, ajde kažem volim Allah, volim poslanika i riješio sam stvar Međutim ne bi ove riječi potekle sa usana ovoga beduina da to nije i srca njegovog došlo iskreno I zapitajte se, pogledajte se malo, zašto spominjem ove momke koje sam, koje sam čuo Kada neko kaže, kada čujete nekog da onako spontano kaže volim Allah, volim poslanika, uprije na nadođe i kaže to onako ono aškile, s ljubavljom. Sigurno ćeš u njegovim dijelima primijeti tu ljubav. Primijećeš takve te ljubavi. Ne može te riječi reći neko ko to istine, u istinu nosića. I zbog toga to nije tek tako, samo kažeš. Nego to mora da potekne iz zubina tvoje duše. Iz zubina tvoga bića. E zato da bi smo mi bili po toga beduina dolazimo ovdje da razvijamo tu ljubav. Da razvijamo tu razvij da budemo svjesni i da se podsjećamo, da ne zaboravljamo, da nas okolnosti u kojima živimo ne odvrati od istine i najveće, a to je La ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Nema Boga osim Allaha i Muhammed Ali i Salam je njegov poslanik. To su najvažnije stvari s kojima trebaš da dođeš do, na budući svijet. Zamislite čovjeka koji krene na put, ali ne ponese pasoć, ne, poneše, ne ponese ličnu kartu. On će ići svojim putem i on će doći do grancije Al vesti dokumentata, bez dokumentacije vrlo su male šanse, skoro nikakve da prijeđe tu grancu. Je tako isto u našem životu. Ako nemaš ovaj pasoš, ovu vizu, ovu ličnu kartu, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. I da uđeš do granice koja će, do koje će svako doći, preseljenje na budući svijet. Ne možeš se nadati da ćeš ući sa hajrom, da ćeš ući bereketom na tu na taj budući budući stepen, da ćeš tu stepen zakoračiti. I to što vi dolazite ovde što posvećujete svoje vrijeme za hadis poslanika, ali i svatu je selam. I ako Bog da, prvi dokaz da, da smo od koji su poput beduini, svojim srcima rekli, ja uistinu volim Allahe, volim njegovog poslanika. Ako Bog da. Odišarite da to bude. Jer bez te ljubavi, bez ti sadljanja njih na prvo mjesto u našem životu, mi smo istinu poput putnika koji idu putem, ali ne nose sa sobom ovaj pasoš ili ličnu kartu s kojom će prijeći prijeći grancu do koje ćemo sigurno doći. I druga stvar, dra vezana za naših poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Ako želim ovaj hadis, ovaj hadis sam tiio kao, kao hediju neku da vam dadim večeras, da vam izložim. Jer približava se Ramazan i sav smisao Ramazana jeste u tome da mi kod sebe izgradimo rečencu, izgrađimo osjećaj. Da možemo da kažemo ja uistinu volim Allah, Allaha, ja uistinu volim poslanika. Kada to kažeš, onda je Tala Đošanu pripremio, pripremio za velike stvari. Da izmetiš nego Al dok dok god jedno uđeš do tog stepena da se samo svoje srce i sama tvoja duša te riječi izgovara i te riječi osjeća, još uvijek nisi u potpunju sve sa aspekte svoje vjeri. I zato kažem vaš dolazak u ovdje da nešto novo naučite ako budu da dokaze idete tim putem. Ali druga stvar koja pojačava da budemo od onih nosioca te istini, nosioca te riječi volim Allah, volim Rasulullah, jeste da ih se sjećamo redno. Sto puta smo rekli, onaj ko nekoga voli, on nj Onaj ko voli Allah, vrlo ćeš lako to prepoznati. Zato što mu svaka druga, treća, peta, riječ bude Elhamdulillah, mašallah, subhanallah. To prepoznaš vrlo lako. Vidiš čemu čovjek stremi. Vidiš šta su njegovi ciljevi, razmišljana, Vidiš koga nastoji zadovoljnjom učiniti. Onaj ko voli poslanika, salallahu aliju selem, donosi salavate na njega. Spominje ga. Drugi priča kako je on bio posebna ličnost. Kakav je to bio velikan, a da isto vrijeme bio najobičniji čovjek koji je bio svima pristupačan. I zato dolazimo ovdje da kod se izgradimo taj osjećaj. I zato želim da vas podsjetim na važnost donošenja i, i spominjanja našeg poslanika, salallahu alaihi ve sellem. Prvi korak kad sticam te ljubavi jeste da dođemo da učimo iz njegovog života hadise. Drugi korak jeste da ga spominjemo u svom životu mimo halke hadisa. Da to živimo u svojim životima mimo halke hadisa. I zato samo još jedan hadij želim da podijelim Vrlo je podstajana, vrlo jednostavno za primijeniti. A velike stvari u našem životu može da je proizvedi. Poslanik s.a.v. je rekao Onaj ko na mene donese deset celovata ujutro i deset celovata na veće obezbijedio je sebi moj šefat na sudnjim sudnji dan. Zaslužuje moj šefat na sudnjim dan. Subhanallah. Tako je velika stvar da se poslanik s.a.v. za tebe zalaže kada te sretni na sudnjim dan. Zamisli ti ga sretneš. Dođeš na sudnji dan. Situacija je teška. Polažu se kada obračun se vrši nekome pretegnje vaga loših djela nekome vaga dobrih djela a ti sretniš poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidiš ga i on se nasmijanog lica prema tebi okrene i kaže ti ti si doista bio od moga umeta, ti si se mene sjećao mene si spominjao i mene si u svom životu slijedio hoćaste ikakva veća satisfakcija tog dana trebata kolika je vredno salvata želim jedan jedan događaj da misličan koji je istinit koji se dešavao u našem vremenu. jedna djevojka čestina 16 godina je Došla do jednog šejiha u Egiptu. I kaže ona njem, šejih Efendija, usnjela sam takav i takav san, pa bi voljela da im malo protumači, jer mi nije jasno, nisu mi jasno neki dijelovi tog sna, pa ti si alim, pa molite protumači mi taj moj san. I kaže, šta si kaže usnjela? Kaže, vidjela sam poslanika, salallahu alaihi sallam, tako i tako, neka, neka situacija iz njenog sna. I pita, kaže, ovaj šejih nju, On je obijas, znači protumači, pomognio da razpozna, da razazna značenje toksna i pitao nju, kaže koliko kaže puta bogati dosta kaže, vidjela poslanika sallallahu alajhi ve sellem. Kaže puno kaže. Ne znamšnji broj sam, ali često, često mi kaže dolazi osnave sallallahu alajhi ve sellem. Često sam ga viđala, ali ova sad nisam mogla da rastumačim pa sam kod tebe došla. I pitao da njoj ovaj šejh ovako kaže, kad je tako od Allaha, da mi kaže rec, koliko kaže dnevno salavata donosiš na njega. Jer, kaže, osjetio sam sramotu, osjetio sam stid pored djevođice od 16 godina, koja već ima tako izgrađen odnos ljubav sa poslanikom, salallahu alaihi veselna. I pitao nju, kaže, nakon što je, što je, što je to prošlo, kaže, recimo, molim te, koliko, kaže, puta da se dnevno osjetiš sa salavatom? Kaže, njemova djevojka od 16 godina, subhanallah, kaže, tako mi Allaha, šejh efendi, ne prođe, kaže, dan, a da ga se minimalno 10.000 puta salavatom nesjeti. Deset hiljada puta salavatom nesiti. I onda se pita zašto je dolazi u snove. Zato što ga voli. Onaj ko nekoga voli, on njega spominje. Ako želimo da volimo poslanika, salallahu alijevu sallam, minimum, minimum je deset salavata, najveće je deset ujutro, što on preporučio. Ako želiš da ga istinski voliš, u svakoj situaciji to radi. E zbog tog dolazimo na halku hadisa. Da kod sebe pojačamo taj osjećaj. Da budemo svjesni, ko nam je najpreči, ko nam je najbitniji, počena navici moć pomaća ko kad naj najteže stanje bude bilo to je naš poslanik sallallahu alajhi wasallam i zato ćemo večeras da se nastavimo družiti sa njegovim hadisima i prije nego što pročitamo večerašnji hadis da se sjetimo Fatihom il dovom Velkana i Ldovom, Valkana, imama Buhari koji nam je priredio hadiskog izvještaj čitali lailal Fatiha i dalje se nalazimo u knjizi U Abdestu, poglavlje koje smo prošli put započeli, pa večeras imamo još jedan hadis na tu temu, koji ću ja da pročitam, da okončamo s tim poglavljama, ko buda, 213. hadisu, zbirci mama Buhari. Hadesena Ebu Mamer, kola Hadesena Abdul Varis, Hadesena Ebu Eyyub, an Ebu Kilabe. Pričao nam je Ebu Mamer i kazao da mu je pričao Abdul Varis, ome Eyyub, prenoseći od Ebu Kilabe. An enesin, ani nebiji sallallahu aleyhi ve selleme kal. On od enesa, a ovaj od verbesnika sallallahu aleyhi ve sellem, da je on rekao. Ida nea se ehadukum fi salati, fel jenem hatta ja'leme ma jakrao. Poslannik aleyhi sallatu aleyhi ve sellem je rekao. Kada neko od vas zadrima u namazu, neka odspava dok ne bude znao šta uči. Kada neko od vas zadrima u namazu, Neka prekini namaz, neka odspava, dok ne bude znao šta u tom svom namazu uči. Vrlo kratak hadis, ali nosi velike poruke. I nosi snažne poruke, koje svakom vjerniku i vjernici treba da budu bitne, da se nije redovno posjeća. Prva stvar koju sad ista da ključujemo jeste fleksibilnost i ljepote i lahkoća naše vjere Islama. Mnogi doželjavaju Islam kao krutu vjeru koja samo zahtijeva svakodnevni, odnosno non-stop i badet, ne silazenje što kažu u skožici, Međutim, to nije tako. Vidite da nas poslanijih, sallallahu alaihi veselam, upozorava da je mnogo važnije imati kvalitetan ibadet, pa makar ga i malo bilo, nego ga imati puno, a da nije kvalitetan. Da nije ispravan. Da nije sa sadržajan. Da nije ispunjen onim ruhom. Da se u njemu ne, ne, ne, istinski ne udubi rob koji taj ibadet obavlja. I zbog toga, kad pogledamo kako nas je verovom gospodar počastio, prvo treba da vam se zahvalimo. I non stop da se zahvaljujemo. Jer to je najveća blagodat koju nas je Allah mogo počastiti. Onaj ko ima sve na dunjalku, ko ima sva materijalna bogatstva, onaj ko čak ima i zdravlje i sve drugo što što insan smatra vrijednim, a ne ima u da je Allah taj koji ga je stvorio i da će se njemu vratiti, to njemu ništa ne vrijedi. A opet onaj koji je možda bolestan ili nema ništa na dunjalku, ili ima mnogo problema i skušenja, teškoća, a ima istinu kod sebe. Ima Allah ilah ila To je njemu mnogo važnije i mnogo vrednije nego da sav dunjalku ima koji drugi tamo, koji drugi ima. Jer ovo la ila hilal te ako Bog da donosi sreću i na dunjalku i na hiretu. Na hiretu sigurno na, na dunjalku, na dunjalku možda nakon nekih poteškoća, jer te gospodar želi pripremiti za velike stvari. E zamislite kad imamo takvu vjeru, da nam je gospodar odrijedio i nego poslanika ali i salatu Selam da su nam propisali kako da se ponašamo kad zadrima na namazu. Znači, u tvojoj vjeri imaš rješeno pitanje kako da se ponašaš kad te počne fatat, drimeš u, u namazu. Imaš rješeno pitanje kojom nogom ulaziš, kojom izlaziš u kupatilo, kojom ulaziš u džamiju, kojom jedeš, kako se čistiš. Neke sitnice, neke banalne stvari na, na, stvari na prvi pogled. Ako su te stvari rješene, ako su te sitnice regulisane, zamislite tek onda kakva veličanstvena islam nudi rješenja za neke krupne globalne probleme i globalna pitanja. Onda ima ljudi koji kažu, ima kaže, problema u vraku, ima problema u porodci, ima sa djetitom, ima sa babom, s majkom. Zašto je to tako? Zato što ne gledaj koji je model rješavanja problema. Najbolji model rješenja ti problema jeste da se udubiš, uspoznaju Islama, da zaviriš kako tvoja vjera nudi rješenja i odgovore na ta pitanja koja te muče. Allah će mi tako, tako mi njega dati sigurno rješenje svog problema. Kogod se žali da ima neki problema koja ne može da rješi, ili bar misli da ih ne može rješiti, Još uvijek nije svoju vjeru prihvatio kao vodin u svom životu. Znaj da tvoja vjera nudi rješenja za sva problem, za sve probleme. I ako hoćeš da riješiš neki problem, uvijek pitajučeni i zaviri zaviri malo što ti tvoja vjera nudi kao rješenje. Nemoj da preskačeš kad ti Allah već dao takvu blagodat, da imaš veru u kojoj su riješene mnoge stvari kojima se danas mnogi pati. To je prva stvar. Ovaj hadis nam ukazuje na veličinu i lahkoću i jednostavnost naše vjere, Ako si pospan, ne možeš slavat, ospavaj sad vre Pa ustani, klanjaj namaz. navi dva, tri, alarma da ne prespavaš ako je jacija ili ako je blizu neki drugi namaz, pa kako ne, bi, kako ne bi prespavao. I zbog toga ovaj hadisa mu kazuje da je suština namaza i onoga što se u njemu dešava mnogo važnije otvornije. Kaže se da je bitno da se namaz klanja na vrijeme. Ali u ovom slučaju je mnogo važnije da ti ispravno prvo ono što u namazu učiš i da sa razumijevanje proučiš što su u namazu učiš, nego da namaz slanjaš na vrijeme. A oboje podjednako važno, što nam govori da je sama suština namaza mnogo važnija od forme namaza. Gospodar kaže, Ekim, jesu salat, jelidikri, obavi namaz kako bi se mene sjetio. Ako namaz namazu koje klanjamo nema razmišljanja pred kim mi stojimo. Ko je naš gospodar? Taj namaz kao da nismo klanjali. Taj namaz kao da nije dio nas. I pitanje da li smo ga stavili na vagu naših do dobrih dijela. Kada bi nas pozvao neko ugledan i neko koje, neka važna ličnost sebi ugoste ili kad bi nas pozvao neki svoj prijem pa bismo se mi lijepo obukli pa bismo se sredili, pa bi se namirisali pa bismo smo pazili što kad tu dođemo pa kako se poselanimo, kako se pozirimo kad uđemo, pa kako jedemo kada tu dođemo i sve ostalo neka važna ugledna ličnost a znam se kad te gospodave svetova pet puta dnevno poziva da staneš da dođeš njemu ugoste a mi to shvatamo kao da je to nešto usputamo Kao da to nešto manje bitno. Kao da je to nešto što treba da se riješi. Ovo sam od mnogo omladine ču, Kaže, hajde da klanjam na vrijeme da riješimo, kaže. Da kasnije ne mislimo na to. Subhanovo. To je pogrešno razmišljanje. Jedan učenja kaže, nemoj, kaže, da obavljaš ibadete kako bi ih riješio. Kako bi skinuo z dnevnog reda. Već i obavljaj kako bi se Allahu približio. Jer to je smisao ibadeta. Nije smisao da ga riješi, da ga, kad ga tako Kad se tako odnosi Onda i taj badet nije će imat neku vrijednost. Kad dođeš na sudnji dan, taj namaz nije će reći On mene klanjao radi tebe gospodaru. Već je klanjao da me se, da, da se riješi kao obavezir. Nije me shvatio kao uživanje, kao uživanje u njemu. Najlakši način da spoznamo i da poparimo svoj namaz. Pokšavao sam, gledao sam, čitao sam, koji su to načine, razmišljaju na koji način to postiće. Najlakši mogući način i najbrži mogući način, najefikasniji, što sam na sebi probao, jeste... Da spoznaš pred kim stojiš kad, kad kreneš na namaz. Da spoznaš kome ideš ugoste goste kad kreneš na namaz. Dok god ne znaš onoga kome si otišao u goste, I onoga pred kim stojiš. Nećeš, dok ne znaš njegovu vrijednost i veličinu. Ti svoje ponašanje nećeš promijeniti. Isto kao što nekoga prijesednika koji te pozvao sebi na prijem smatraš bitni pa se središ odješ lijepo sređen. Zato što mu smatraš da je vrijedan. Isto tako dok ne spoznaš ko je tvoj gospodar pred njim stojiš u namazu, dotad svoj namaz nećeš popraviti. Ali zato je bitno da spoznaš ko je tvoj gospodar. Da budeš svjestan ko je Allah. Milostivi, samilosni, blagi, nježni, onaj koji te hrani, onaj koji te poji. Kada si glada, nahranite. Kad si bolestan, izliječite. Kad nemaš, kad si oskudici, dadnije izlaz, pa ti pošalje na faku. Onaj kojome ništa od tebe ne treba, a tebi od njega sve treba, pa te opet u životu održava. Onaj te, I pored toga što mu svakodnevno griješiš, svakodnevno pokornost iskazuješ, održavu životu i daje ti srce koje ti u grudima kuca, iako na njega ucijecati ne možeš. Pa ti daje da udiše zrak, iako na to ne razmišljaš. I gospodar ne kaže, ne dozvoli da svaki udisaj ti učiniš, to se ne može desiti. Nisi im svjestan zapravo da ti sva blagodat od gospodara dolazi. Pa kad spoznaš ko je tvoj gospodar, ko je tvoj Allah, onda ćeš ti svoj namaz popraviti onda što kad kreneš na namaz malo da razmisliš i da popraviš svoj osjećaj koji treba da imaš u namazu moramo spoznati draga braćo i sestre da mi nismo robovi ljudi i da mi nismo robovi nekih interesa I robovi grijeha i robovi duniaalka iako mnogi od nas jesu to danas ali u osnovi suštini Allah je nas stvorio da budemo robovi gospodara da budemo robovi robovi Allaha ti imaš gospodara koji uzdiže i ponižava Koji daje zdravlje, koji daje bolest. Koji daje siromaštvo, koji daje bogatstvo. I kada tako razmisliš, kada tako postaviš stvari i tako na namaz odeš, onda će tvoj namaz da bude puno bolji, puno prisutniji. Biće svjestan pred kim stojiš. Razmislat ćeš onome što govoriš u, tako, u takom okruženju. Subhanallah. Ima mnogo ljudi koji su robovi, koji su robovi, robovi dunjalka, robovi ljudi. Pa kada dođu na namaz, zapravo nijedno se nesete pred kim oni stoje. Nijedno se nesete gospodara koji je vlasnik i gospodar svih ljudi. A ima ljudi, danas je zdrav, sutra je bolestan. Danas je bogat, sutra je siromašan. Danas je uzvišen, sutra je ponižen. Danas ga ima, sutra ga nema. I opet više paže posveti kad ode čovjeku nekomu društvo na prijem nego gospodaru koji je živi, koji je većni i koji ne umire. Subhanallah. Vjernik muslima ne može takvu stvar da postavlja. Vjernik muslima drugačije postavlja stvari. Mi smo obični siromasi. Ja sam siroma. Ti si siroma. Gospodar jedini koji je bogat, koji je vale vrijedan, koji je novisan. Može li siroma pomoći siroma? Može utopljeni pomoći utopljeniku? Ne može. Tako me Allah, mi smo da gospodara vezani svaku milisekundi našeg života. Da gospodar ne kaže ne odredi da taj zrak udahnemo i da na srce nekuca ono tako mi njega ne bi pucalo. Allah ono država u životu i svoje milosti. I sjećajte se blagodati tih kada u namaz krećete, kad u namaz dolazimo, da bi poparali svoj namaz. Posebna ova tema bitna. Posebno ovo bitno dolazi namazan. Dolaze Prilika dolazi vremena kad se mnogo namaza klanja. Ja sam jedne prilike rekao i ta rečenca me prati kroz cijeli moj život, posebno što sam u tom poslu i što sam u tom okruženju. Tako mi je Allah, ja mislim da ćemo možda lakše pološiti račun za slušanje turbo folka nego za naše turbo teravije. Zbog toga je veoma bitno da čovjek se ne igra sa namazom. Bitno je da čovjek sna pred svim stoji kad u namaz dođe. Bitno je da je svjestan ko je njegov gospodar. Znam jednog mladića koji je tolko zavolio namaz i tolko zavolio Allaha, da me svaki dan ispitivao, kad je šta znači Allahu Ekber, šta znači Subhani Rabi al Al-Alaj, šta znači Subhani Rabi azim šta znači Semja Allahu Limen Hamide, šta znači ova sura, šta znači ona sura. De Fatihu me preštaj, naučio sam prijevod. Svaki dan, tako mjesec dana, dok nije cijeli namaz naučio od početka, od tekbira, Ištitah i tekbira do predavanja celama šta znači. Kaže, ovo sam, kaže, moram da naučim. Jer, kaže, želim kad stanjem u namaz, da znam šta zapravo govorim. Da znam pred kim stojim i šta zapravo svome gospodame i gospodaru ja šaljem. Kakve mu to riječi upućujem. Želim da osjeti i da doživim svoj namaz. A zreti, ali jedne prilike uzmao avdest. I savo počeo da drci. Sao se uznemirio. Pitao njega, oni koji su bilo oko njega, kaže... Kaže, Alija, kaže, šta ti je, zašto se kaže, se uznamirio, šta ti je bilo, zašto je tako, kaže, promijenu izraz tvoga lica. Kaže, uzmam, kaže, abdest, i znate da ću sad na namaz da stanim, a znate zašto sam se uznamirio? Zato što, kaže, sada prihvatam Emanet, koji su, kaže, odbili nebesa, koji su, koja je odbila zemlja i koji je odbili, koji su odbila brda, i koji je na mene pao. I zbog toga sam ja, kaže, sad uznamirim. Jer namaz, hilafet i namaz, obožavanja Allahe, Emanet, koji su mi kao ljudi preuzili. To je toliko velike manete, toliko velika obaveza, to je toliko uzvišena stvar da su se zemlja, nebesa i brda prepali ponijeti taj manet i čovjek je taj manet na kraju prihvatio. I zbog toga se kaže razreti, jel ja svaki put uzbudio kad bi na namaz stalo, svaki put, se, svaki put bi se uznemirio. Također, moramo biti svjesni da pokravljanje namaza je obaveza svakog vjernika. Da razmišljaš kad staneš na namazem. Ako već ne znaš sve sastavne dijelove namaza i ne znaš značenja sura koja često učiš, nauči tu kako bi mogu biti svjesna kakve tu riječi svom gospodaru šalješ. Kako bi mogu biti svjestan šta tu ti izgovaraš pred gospodarom koji ti sve blag dati daje. To makar možeš da učiniš. Pa ćeš jelat kroz svoj trud, kroz svoje nastojanje da popravi svoj namaz, da c'sla svetu namazu, da će te lepotu namaz. Pa će ti namaz biti ono što je bio poslanik sallallahu alejhi ve koji je rekao: "O Bilalale, odmori nas namazom. Nema ništa lepše na dunjalu. Tako mi je Allaha od osjećaja kada čovjek vjernik isčekuje namaz. Kada vidi da se uči jezan, čuje jezan i krene na namaz, a njemu srce puno. Njemu duša isponjena što ide da obavi tu svoju dužnost. Kada dođeš do toga da osjećaš last u namazu, Allah te velikom blagodati počastio. I čuvaj da tu blagodati. Stalo razmišljaj kakav je to je namaz. Ali bez obzira koliko se ti trudio, šeitan je tu da ti što više pokvari namaz. Njemu je da pokvari svoj odnos sa gospodarom, kroz što ćeš pokvariti namaz. Jer znate, da kome bude namaz bio dobar, bit će mu dobra ostala djela. Namaz je direktni kontakt sa gospodarom. Ko bude imao taj dobar odnos sa Allahom dželašanom, Allah će mu dat da mu sve ostale stvari budu čiste. Da mu sve ostalo bude u redu. Da mu sve ostalo ide. E zato se šeita najviše trudi da po čovjeku pokvari namaz. Jedne prilike je postanik s.a.v. sjedio sa svojima sahabima i kaže on, evo ovako, ona ko je obeća da može da klanja namaz, u kojem neće da pomisli ni našta drugo, osim na ono što je u namazu, znači da se ne sjeća ničega drugog osim Allaha, i ono što izgovara u namazu, kaže moći će, kaže da bira između kaže, ovoga ogrtača ili ovoga ogrtača. Ima više rivajeta, u se navodi da bira između, dva, između ove dvije burde, između dva ogrtača. Kaže Hazreti Ali, mogu ja, kaže. Božni poslanik će daj da ja klanjam. Kaže Hazreti Ali je krenuo da klanja namaz, Abdest lijepo se pripremio za namaz, Istitah i Tekbir i sva, sav je bio prisutan u tom namazu. Klanjao je namaz od početka do kraja, sav je prisutan razmišljajući na ono što se u namazu uči. I kada je došao pred kraj namaza, kada je učio one završne salavate dole, i trebao da preda selam, šrejta mu dođe i maksimalno ga dekoncentriše i počne mu bajati kaže ovo Alija, kaže, oćeš li uzeti ovu, oćeš li uzeti ovaj ili onaj grtač, kaže. I poslanik Alija Selam je znao to, kao imao objavu. I onda je tu ispričao svojim sahabama koji su bili tu i rekao se mu i rekao je za prodavime kao pouku. A ali je jas znajte kaže, sve dok se vi borite sa šejtanom, vi ste na haku, vi ste na istini. Onogat trenutka kad tvoj namaz postane tek tako, prolazi poput vjetra koji ne osetiš. Onda znaj da si već da si već krenuo da ideš put na samopocici. sve dok se boriš Dok razmišljaš, da li sam prisutan, da li sam prisecan, jesam li proučio pravilno, nisam li usgovorio pravilno. Dok god se boriš, dok si na putu borbe, znaaj da si ti na dobro. Ti si na istini. I znaj da će te šejtan uvijek napadat. Ali dok god je borba prisutna, znaaj da si ti od onih koji su slobodna na hairu. Veliki imam gazali 1. aprilije rekao onima koji su bili kod njega na predavanju, kaže ima kaže čovjeka, ima ljudi kaže, i znao čovjeka koji kaže čini se što gospodaru sjetova. Al kad tako mi Allah Kaj bi se, kaže, greh te seđde, rasporedio na stanovnike grada ovoga, kaže, uništio bi se stanovnike. Subhanom. Kaže, tako mi Allaha. Ima, kaže, ljudi koji klanjaju i misle, kaže, da svojim ti klanjanjem se približavaju gospodaru, ali kaj bi se, kaže, greh njegove seđde, rasporedio na stanovnike ovoga grada, uništio objova grad. Pitav njega, kaže, pa kaže, zašto to, kako to, kaže? On kaže, svojom, on, kaže svoju glavu spušta na tlo. Ali kaže, njegov, kaže srce ka ispunjenog rijesima, ispunjenog besposlicama, ispunjenog ljubavlju prema Donialu, kaže. Zar je to sežda Allahu, Gospodaru svijeta? Subhana. Koliko puta mi padnemo na seždu svojim telima, a naša srca to ne učini. Koliko puta budemo na namazu svojim fizičkim, znači s tijelom, a zapravo naše srce, naš razum, naš um, naša duša i ne zna koji je rekat ili gdje se nalazi u namazu. Stinca draga, brate, ne treba igrati. To su stvari koje nisu koje nisu za igru. Bogoto zato što dolazi mjesec Ramazan. Pokušajmo popraviti svoj namaz. Na konkreta način, naučiti to što se u namazu izgovara, naučiti te sure koje u namazu učimo. Ima danas Kur'ana s na sve strane. To je vrlo lako da se zapamti. Pa samo subhaneke kada znaš prijevod subhaneke, pa kad to na bosanskom izgovoriš, pročiš, kad se sjetiš tog prijevoda kako je to uzvišeno, kako je to veličanstveno, tebi će odma namaz na početku da osjetiš last. Samo tu subhaneke kad bi naučio na pamet, Namaz je veličanstvena stvar. Namaz je nešto što treba da, da posvjetimo posebnu pažnju za to. Ukoliko nemamo odnos takav sa namazom, Allah je nas može vrlo lako, vrlo lako staviti uskušenja sa drugim sa drugim stvarima na koje ne ilazimo. I da vam još konkretno ispričam kada već govorimo o namazu. Jedan lijep primjer koji govori o tome kakav je namaz bio velikana prije nas, a kako zapravo mi danas zaživljamo namaz. Te primere treba navoditi kako je popravili svoj svijest. Kažu da je Ebu Hanife, nas imam, veliki veliki učenjak, jedne prilike je klanjao namaz. A oko njega su, kaže, kraj njega su naišli njega učenici. I dok je klanjao namaz, sad se, kaže, predao u tom namazu. Sad je bio u tom namazu. Prepustio svoje srce pred Allaha i uživo u tom namazu. Kaže da je njegovi učenici su vidjeli da se on predao u tom namazu, ali su vidjeli da mu neka zmija hoda oko nogu, da prilazi hoda oko njega. I sada ne znaju da li da uzmemo da ga, da ga opomenimo da je tu zmija, da će ga možda povrijediti, ili da li da, da ga pustimo da završi namaz. Oni kažu ipak je namaz u pitanju, Allah će ga se očuvati, nećemo kaže, da ga omjetamo njegovu namazu. Kažu završi se, završi se namaz i priđu njemu učenici, kažu o kaže učitelju naš. mi smo, kaže, tijeli da te prekinemo u tvojom namazu, u tvojom i jer smo vidjeli da ti zmija hoda oko nogu. Kaže, pa zar ti nije zasmetalo, zašto sam nisi prekinuo namaz? Subhanallah. Kaže njime Ebu kaže kakva, kaže zmija? Kaže, ja nikako zmiju nisam ni vidio, ni primijetio. Jer ja sam, kad je svoje srce i svoje tijelo predao gospodaru, ovo što se oko mene dešava, to planja namaz, mene uistinu ne zanima. Subhanallah. I uistinu je, takvi namaz u njihoj bili. Dok druge strane, imamo danas primere. Imamo danas ljude, koji na namazu zapravo vrše svoje finansijske neke samobračune. Na namazu vrše neke stvari koje treba da rade van namaza. Na namazu i najbolje ideje dolazi. Jedan mi čovjek priča, kaže, tako mi jednog došla super ideja na namazu. Kaže, nikad mi, kaže, nije tako dobra ideja za prve kad neki došla. Kaže, ja razmišljam, kaže, da li da prekinem namaz, da zapišem dok nisam, dok nisam zaboravio, ili, kaže, da, da, da završim, pa ću onda, pa ću onda kaže, da, da se posle sjetim. Ja kontarko, kaže, pa, možda, zaborav, možda ću kasnije zaboraviti, kaže, ajde, predzat ću ja selam sada, pa ću zapisat to i kasnije ću, kaže, hvala, ponovo. I kaže, predam ja selam, zapišem ja tu ideju. I klanja nja, kaže namas i završio ja ponovo s namazom, otkvaljio se lepo, i uzme da vidim ono gdje što sam pročito, dođem ono kaže, po ovo kaže, na ono poloprije tri dana. Subhanallah. Kako šetan, kako šetan samo, kako šetan samo u namazu na neke stvari pričinjava tako tako drugačije nego što ne jesu. U namazu zapravo treba čovjek da bude svjestan pred kim stoji. I najbolje lijek, i najbolje rješenje, da popravimo svoj namaz, već sam rekao, jeste da spoznamo svoga stvrtelja da spoznamo svoga gospodara. Također, jedan od lijepih lijekova i načina da čovjek popravi svoj namaz jeste da krene da uči Kur'an malo viši sa razmijevanjem, sa nekom dubinom. Poslano što dolazi mjesec Ramazan. Nemojte propustiti priliku da sebe ne počastite, da makar pročitate prijevod na bosanski jezik, ako već ne znate čitat hatvu na arabski jezik. Makar na bosanski jezik. To te niko ne može odstvoboditi te odgovornosti. Bosanski svi znamo čitat. Makar na bosanski jezik. A oni koji znaju čitati svakav treba da i badat, iskoristiti da čitaju. Ne možemo onda opustiti sebi, da mi kao umet poslanika, s.a.v. koji smo počašeni sa tako velikom knjigom, sa tako uzvišenom objavom, koja je jedina knjiga, jedina knjiga i objava, jedina zapravo pisana stvar koja se na svijetu nalazi, u kojoj ne piše na početku, ako bude bilo kakvih grešaka, ne mojte autor autoru, u drugom izdanju. Kur'an ne jedin u kojem piše ova je knjiga u koju nema sumnje. Kako smo kako sada piše, tako će biti do sudnjega dana. Bez ikakve izmjene, bez ikakve greške. Subhanallahu. Tako velčanstvenu knjigu uzvišenu stvar ne smije vjernik musliman da uskrati sebe da je pročita. Priprema se polako za namazama planirati da pročitaš tu knjigu, na koji način? pročitat prijevod, čitati arapski, učiti suru, truditi se da čovjek popravi svoj odnos sa Kur'anom. Ko popravi odnos sa Kur'anom, Allah će ga počastiti da popravi odnosa namazom. Zamisli kad u namazu možeš da učiš neku tamo dužu suru, pa znaš značenje, pa te Gospodar počasti došeti slatko kako se ne može osjetiti stvar namazana, van van namaza. To su velčanstvene stvari. Treba čovjek zatim da krene, krene tim putem. Treba se da da u zadatak. Već ima 15 dana do Ramazana i se ju planirati. Znači, za Ramazana koboda želim tako i tako, da poslije Ramazana mogu da nastavim da uživam u slasti učenja Kurane u namazu. I druga stvar, draga braćo, onaj ko želi da popravi svoj namaz, da popravi svoj odnos sa Allahom i sa gospodarom svih svjetova, treba zapravo da vidi ko je njegovo društvo, u kakvim se krugovima kreće. I da li njegovo društvo loše utječe na njega ili utječe dobro na njega. Veoma bitna stvar jeste. Ona onaj s kim se družiš, to si ti. Ako imaš nekoga ko ti kvari tvoje raspoloženje, ko ti kvari tvoje iman, tvoje verovanje, tvoje hal, tvoje stanje, pokušaj da se makneš od njega. U puti ti njemu savjeh, ali nemoj sati sad sa njih da provodiš. Loše društvo je tako mi Allaha naj, najveći utjecaj vrši na stanje čovjekog imana. Ona je s kim se družiš, takav ćeš ti da budeš. Prilike, jedan muški. Zosai Uqbaybun Mu'id. Subhanallah. Poginuo kao nevjernik na bedru. Poginuo kao nevjernik na bedru. Alon je najbolji primjer u povijesti islama kako loš prijatelj. Uteče na to da izgubiš i dunjaluk i ahiret. Uqbaybun Mu'id je poginuo kao nevjernik na bedru. Ali prije toga on je razgovarao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Razgovarao sa njim. Došao je do njega i pitao ga: "Daj mi reci Muhamede o toj tvojoj vjeri. Reci mi šta to ti propovijedaš. Šta to ti širiš?" Poslanik alejhi selam mu neke stvari. Objasnio mu neke stvari I pozvao ga u islam I on kaže prihvatit ću ja tu Uhuba Ibn nakon toga što je rekao da će prihvatit Vrati se u svoje staro društvo Vrati se u debu džehla Kaže mu ja želim da prihvatim da slijedi Muhameda Kaže ovaj ne mogu kaže Ako ga kaže prihvatiš Ako krene za njim nikada više u životu nemoj da bi se sa mnom družio Već oti sada do njega i pljuňu mu kaže u lice I šetan navrati Uhuba uhu Ibn Mojita I on to stvarno učini Subhanallah. I zbog prijatelja. Zbog svog ebu Djehla koji ga je na tu navratio, on ponudi negovo njegovo poverenje poslanika Ali Salama, koji je već bio okrenuo pravi putem. Ode do poslanika, uradi to što ebu Djehlo od njega tražio i gospodar ga od gospodar ga kazni na način da pogine kao nevjernik u biti na bedru. A malo mu je falilo da krene putem istini, Subhanallah. Loše društvo te mnogo u mnogo me odvlači od pravog puta. Za Ramazan najbolje da ti bude prijatel Kur'an. Da te bude prijatelj islamska literatura, da te bude prijatelj Salavat na poslanika sallahu alej ve Ako uistinu želiš da popraviš svoje stanje, da popraviš svoj namaz, popravi svoje društvo, popravi gledak, popravi ono s kim se družiš, ono s kime za najviše vrijeme prolaziš, provodiš i koga najviše spominješ, Allah će te počastiti da budeš od onih koji imaju vlast u svom namazu, koji imaju vlast u svom učenju Kur'ana. Ona jer ko tu u svom životu ima one počašćeni velikom blagdat. To što već vrijeme akşam namaza da prvo učimo da Bog Jakobov da fokusirać se maksimalno da da lijepo obavljamo vaša namaz da budemo svjesni pred kim stojimo da budemo kanali kako Bog da ovaj naš namaz amin auzubillahi <tripti> minashaitanir racim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi <tripti> rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammedin wa alihi wasahbihi e tamam allahumma robbana robbana taqablan minna innaka antas samiul alim tabalaina min ghadabin wa ihtaabir rahim allahumma و الله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب ربنا لا تزيق قلوبنا بعد زيديتنا و هبلنا ملدون ترحمة إنك أنت الرهاب و ربنا إنك جامل و سلام من الله و رب فيهنا الله و ليخلط المعاد و على المرسلين و لله رب العالمين و